Főnix Besorolása 4X-es osztály A Főnix nem azért kapott 4X-es besorolást, mert agresszív, hanem mert kevés varázslónak sikerült megszelidíteni. A Főnix fenségesen szép, hattyú nagyságú, madár. Hosszú aranyfarktollai, aranycsőre és karma van. Egyiptom India és Kína hegyormain fészkel. Igen magas kort érhet meg, mivel képes újra meg újra regenerálódni, mikor teste lángra lángralobban, majd saját hamvaiból kismadárként új életre kel. A főnixek szelid lények, kizárólag gyógyfüveket esznek, ember vagy állathalálát még soha nem okozták. Akár csak a dirikol. Lást korábban. A főnix is képes bármikor eltűnni és másút felbukkanni. Éneke mágikus erővel bír. Úgy tartják, bátorságot önt a tiszta szívűekbe, és rettegéssel tölti el a gonoszokat. A főnix könyv gyógyító hatású.